Сам Пуанкаре завітав до кафе синьою мавпи» і ходив довго, приїзно балакуючись Дювер'є. Треба відкупитися на волю, інакше Дювер'є її не відпустить. Франсуа мусив заробити гроші на цій жахливій експедиції. Забобонна як дитина, вона стала навколішки і почала молитись. Її трохи безумні очі, з очіями вірою, занурялись у розмальоване розп'яття. Вона благала Бога зберегти його і привести його цілим, здоровим і з грішми. Нехай приїде здоровий і багатий, благала вона в дерев'яної постати. Вона згадала своє дитинство. Вони з Франсуа, підлітки з Прованса, захоплені ласощами і обіцянками директора бродячого цирку, пристали до його трупи. Їм набридло возити гній, напувати корови, їсти картоплю, сіллю. Бобратись у бруді і засинати мертво щовечору, щоб вставати в досвіта на роботу. Вони були дуже й гарні. Не потрапили б на дювер'є, і все було б гаразд. Він одразу оцінив фігуру танцівниці, обіцяв їй золоті гори, взяв її в кафе. Тепер вона мусить щовечору віддаватися огидним кабанам на того, що лежить зараз поруч із нею. Згадка промайнула перед Камілою як тінь. В одну секунду вона забула свій страх і почувала тільки огиду. Але через кілька секунд двері рипнули знов. Тепер уже і Лейстон почув цей звук. Похапливими руками він почав шукати в одязі револьвера. Все його жирне тіло колихалось від нервового напруження. Разом він покинув шукати, ніби щось пригадавши, і повалився назад на ліжко. «За дверима стоїть мій агент», – промовив він заспокоєно. «Доведеться його прогонити за неприпустимо непристойне поводження», – додав серйозно. Двері рипнули ще раз почали тихо і почали тихо-тихесенько розчинятись. Камілла зблідла і закам'яніла. Лейстон схопився з ліжка і, сховавшись за стільця, знову нервово почав длубатись в одяжі. Його трусило мов лихоманці, і раптом в цілковитій тиші м'якої глухої кімнати щось голосно заклацало. Лейстон не міг опанувати собою і голосно клацав зубами. Двері розчинялись тихесенько з швидкістю минутної стрілки. Лейстон нарешті здибав револьвера і, наводячи його на двері, сілкувався щось сказати. Нарешті він переміг себе над людським зусиллям і хрипко пробалькотів. «Зачинить двері!» «Я стріляю!» Двері розчинилися ще на міліметр і заклякли. Раптом Каміла дико, верескливо зойкнула і повалилася навзнак. Крізь шпарку між дверима і одвірком просувалася волохата мап'яча рука. Голову Різію звільнено від арешту. Вінсент дав агентові його тисячу франків. Дюверіє був, дав Полю і Дані багато грошей, знавши, що Франсуа не втече, що він міцно прив'язаний до кафе синьої мавпи». В каюту двох молодих чоловіків увійшов один із пройдисвітів. Його покликав Вінсент. «Ви прикупили до дев'ятки?» – спитав спокійно Вінсент. «Відки ви?» «Так, я прикупив до дев'ятки», – отказав пройдисвіт. «Ви прикупили до дев'ятки, і коли і ви побачили, що Бородатий не побив карти, ви викинули його за борт. Майте на увазі, що це так вам не мене. Коли ви ще раз зробите щось подібне, я вас викину на берег в найближчому порті. Затямте це собі. Хідіть». Кілька хвилин молоді люди лежали мовчки. Нарешті Франсуа запитав. «Що це значить, що він прикупив до дев'ятки?» І відки ти це знаєш. Друже мій, я бачу, що ти нічого не розумієш в житті. Ти знаєш, що таке шмен Чудне запитання. Знаю. Значить, не знаєш, коли питаєшся, чого він купляв до дев'ятки. Як ти собі уявляєш цю гру? Я уявляю, дається кожному по дві карти, а в кого набралось дев'ять або вісім, відкриває і забирає гроші з кону. Ніхто ніде з роду не прикупав до дев'ятки. Так, ніхто з роду не прикупав до дев'ятки. Слухай, я тобі розповім про цю гру, що за неї ти знаєш не більше, ніж за...